Стівенкінг, Овенкінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Розділ 17. 6. Мора Дан сиділа у своїй камері у крилі Бі із тим, що залишилося від Кейлі. Не мертвої, але мертвої для цього світу. Чесниться їй щонебудь всередині цього савану. Мора сиділа, поклавши долоню на груди Кейлі, відчуваючи їх делікатне здіймання і опускання, дивлячись, як пасмиста пороз цієї гидоти здувається, а потім втягується, окреслюючи з кожним подихом обриси відкритого рота Кейлі. Вже двічі мора встромляла у цей товстий і трішки клейкий матеріал на порозі того, щоб розірвати його, звільнити Кейлі. У такому закритому закладі, як Дулінгський виправний, плітки і віруси застуди поширюються швидко. Але те, що годину тому трапилося в крилі Ей, було не пліткою. Енджел Фіцрой сиділа під замком з очима запухлими від газу, нестямно волаючи, що та нова жінка – то якась відьма. Морі це здавалося цілком імовірним, особливо після того, як крилом Бі пропленталася Клодія Стівенсон із синцями на шиї і глибокими подряпинами на плечах, розказуючи всім і кожній про те, як її мало не вбила Рі, і того, що Мора бачила і де інди підслухала раніше. Клодія запевняла, що ця нова жінка звідкись знала імена Ейнджел і джинет, але це були ще дрібниці. Вона знала, знала, що Ейнджел убила щонайменше п'ятьох людей і новонароджена немовля. «Цю жінку звуть Євка, як ту Єву, що в Едемському саду», – казала Клодія. «Подумайте про це! Потім мене намагалася вбити Рі, і я впевнена, ця відьма про це наперед знала» так само, як вона знала імена тих наших жінок і про немовля Ейнджел. Клодія не була людиною, яку, бодай, хтось назвав би надійним свідком, але все одно в її словах був сенс, тільки відьма могла знати про такі речі. Дві оповідки зійшлися в голові море і, сплівшись там разом, породили впевненість. Одна про опрокляту відьмою вродливу принцесу, яка заснула глибоким сном, коли вколола собі пальця веретеном. Моран не знала точно, що таке веретено, але, мабуть, воно було гострим. Минуло безліч років, і чийсь поцілунок розбудив ту принцесу з її сну. Інша оповідка була про Гензеля і Гретель. Коли їх ухопила відьма, вони не втратили розуму і втекли, живцем спаливши ту чаклунку у її власній печі. Оповідки є просто оповідками, але такі, що збереглися впродовж сотень років, мусять мати в собі зернятка правди. У цих двох правда може бути такою – закляття можна зруйнувати, відьму можна знищити. Якщо вколошкати відьму у крилі Ей, це, можливо, і не розбудить келі та всіх інших жінок у світі, а з іншого боку, може й розбудить. Справді, може. А якщо ні, та жінка на ім'я Євка все одно має якийсь стосунок до цієї пошисті, бо як інакше вона здатна засинати, спати і нормально прокидатися. Як інакше вона знала про те, про що не мала змоги дізнатися. Мура відбула у в'язниці десятки років. Вона багато читала і навіть подолала Біблію. Тоді вона здалася їй геть марним стосом паперу. Чоловіки вигадують закони, а жінки плодять виплотків. Але вона запам'ятала одну настанову – не лишай відьми живою. У Мури в голові виник план. Їй знадобиться трохи удачі, щоб його здійснити – але, можливо, не так уже й багато, коли половина наглядачів десь загуляли і нічний режим тюрми зійшов на пси. Енджел Фіцрой не була здатна цього зробити, бо вся лють Енджел була на поверхні, видна всім, тому вона зараз у камері під замком. Натомість лють Мори це глибоко прихований вогонь, розжарене вугілля, замасковане попелом, тому то вона довірено утримувана з вільним доступом по всій тюрмі. «Я повернувся, Любонько», – сказала вона, погладивши Кейлі по плечу. «Якщо вона не об'є мене, звісно. Гадаю, вона може, якщо вона справжня відьма». Мора підняла свій матрац і намацала там зроблений нею крихітний проріз. Сягнувши туди, вона видобула зубну щітку. Її ручка з твердого пластику була заточена на гостре вістря. Мора сховала щітку за еластичний пояс штанів у себе напопереку прикрила її бахматою блузою і покинула камеру. У коридорі крила Бі вона обернулася і послала своїй безликій співкамерниці повітряний поцілунок. 7. Утримувана, що ви робите? Це був Лоренс Гікс, який стояв у дверях невеличкої, але на диво добре спорядженої бібліотеки Дулінгського виправного закладу. Зазвичай він походжав у костюмах трійках з темними краватками, але цього вечора ні піджака, ні жилета на ньому не було, а краватку він вдягнув донизу так, що її кінець вказував на матню, де ховалося його поза всякими сумнівами змарнілеха боття. Вітаю, містер Гікс, промовила Мора, не перестаючи накладати книжки в паперових обкладинках на бібліотечний візок. Вона подарувала йому усмішку, у флуоресцентному верхньому світлі зблиснув її єдиний золотий зуб. «Я збираюся розвозити книжки. Чи не запізно для цього утримувана?» «Я так не думаю, сер. Не думаю, що сьогодні вимикатимуть світло». Вона говорила шанобливо, не перестаючи усміхатися. «Отак от це робиться. Усміхайся, дивися невинними очима». Це всього лиш стара сива Мора Дан Бартон, упокорена руками тюремної рутини, готова лизати туфлі будь-кого, чиї туфлі потребують вилизування. Та бозна яка гарпія, що була уволоділа нею, поневоливши до вбивства людей, давно піддана екзорцизму і вигнана геть. Це та розводка, якій Енджелам Фіцрой всього світу ніколи не навчитися. Мусиш тримати свій порох сухим, на той випадок, коли він тобі знадобиться. Він зайшов досередини перевірити її візок, і морі стало його майже жаль, обличчя бліде, вкриті щетиною щоки звисають, як тісто, убогі залишки волосся сплутані, але якщо він спробує її зупинити, вона впора його у жирне черево вона мусить рятувати Кейлі хоч як може. Сплячу красуню було врятовано поцілунком можливо, морі вдасться врятувати свою дівчинку за точкою. Не ставай мені поперек дороги, Гіксі, думала вона, не роби цього, якщо не хочеш отримати діру в печінці. Я добре знаю, де вона міститься. Гікс роздивлявся книжки, які вона познімала з полиць Пітер Страуб, Клайв Баркер, Джо Гіл. Це ж усе романи жахів. вигукнув він. Ми дозволяємо утримуваним таке читати. Оце, та ще любовні романи, вони лише й читають, сер, доповіла йому Мора, мало не додавши. Про що ти, Слимак, мусив би знати, якби, бодай, на крихту знав, як функціонує цей заклад? Вона освіжила свою усмішку. Я вважаю, що романи жахів, як ніщо інше, допоможуть нашим пані не заснути цієї ночі. Крім того, це ж усе не про справжнє. Всі ті вампіри, вовкулаки, тощо. Це те саме, що дитячі казки. Намить здалося, що він вагається. Можливо, готовий наказати їй повернутися до своєї камери. Мора завела руку за спину, немов чухаючи собі поперек. Нарешті його щоки здулися зітханням. Продовжуйте, принаймні це допоможе не заснути вам. Цього разу її усмішка була щирою. Ой, не хвилюйтеся за мене, містере Гікс, я страждаю на безсоння. Вісім. Мікейла тепер уже постійно тримала кнопку натиснутою. Яскраво сяяв засклений фасад тюрми. На службовій парковці стояли машини. Хтось же там не спить? «Що?» Чоловічий голос, який нарешті озвався, був оптимальною ілюстрацією втоми. Це голос десятигодинної щетини. «Говорить офіцер Квіглі, відпустіть уже к чорту ту кнопку!» «Мене звуть Мікейла Морган». За секунду вона второпила, що її телевізійний псевдонім тут нічого не значить. «І що?» Назване нею прізвище явно не справило враження. Раніше моє прізвище було Коц, моя мати, тут директорка, я хотіла б її побачити, будь ласка. Mm -hmm. Мовчанка, тільки легеньке гудіння лінії. Мікейла випросталася, її терпіння вже було на межі. Вона знову сильно натиснула на кнопку. Також повідомляю вам, що я працюю на Ньюз Америка. Мені треба уславити вас в ефірі, чи я можу побачитися зі своєю матір'ю. «Вибачте, міс Коц, вона заснула. Тепер настала черга Мікейлі запасти мовчанку. Вона запізнилася. Вона без прихилилася до сід огорожі. Відбиваючись від воріт, світло фар короли сліпило її запухлі очі. «Мені жаль», – продовжив той голос. «Вона була хорошою начальницею». «Що ж мені тепер робити?» – запитала Мікейла. Вона не натискала кнопки виклику, тож це запитання адресувалося тільки ночі і тому диму, що повз із лісу. Але офіцер Квіглі відповів, немов він його чув. «Чому б вам не поїхати далі, у місто? Знайти собі кімнату? Або я чув, що в репливому колесі сьогодні безплатний бар, і вони не закриватимуться, доки не зійде сонце, або не скінчиться пиво». 9 Мора штовхала свій візок коридором крилабі, роблячи це повільно, не бажаючи, щоби, бодай, хтось подумав, ніби в неї є якась конкретна мета. «Книжок?» – запитувала вона у кожної заселеної камери, принаймні у тих, де мешканки не були покриті тим білим лайном. «Бажаєте почитати чогось страшненького? Маю жахи дев'яти різних смаків?» Охочих було мало, більшість дивилася новини, які самі були наче з романів жахів. Її зупинив офіцер Ветермор. Подивитися, що є цікавого на її візку. Мору не здивувало, що він тут цієї ночі, бо офіцер Ветермор був не менш геюватим, ніж перший вечір Мардігра у Новому Орлеані. Вона б здивувалася, якби в нього вдома були якісь жінки. «Як на мій смак, це яку по мотлоху», – сказав він. «Проїжджайте далі і забирайтеся звідси Моро». «Гаразд, офіцере, поїду тепер до крила Ей». Є там кілька пань, доктор Норкрос мобілізував їх до загону прозак, але вони все ще люблять читати. Добре, але не наближайтеся до Фіцрой і тієї м'якої камери там у кінці гаразд. Мора видала найширшу зі своїх усмішок. Обов'язково, офіцери Ветермор. І дякую вам, красно вам дякую. Окрім новенької, тієї відьми, у крилі Ей було тільки дві жінки, які досі не спали. Плюс непритомне опудало, яке до того було Кіті Макдевід. «Ні», – сказала жінка в Ей-2, – «не можу читати, не можу читати. Ті ліки, що їх Норкрос мені призначив, зіпсули мені очі. Ні, не можу читати. Тут стільки крику було, не люблю крику». Іншою жінкою в Ей-8 була Енджел. Вона подивилася на мору запухлими, що таке нахер зі мною трапилося, очима, Катай далі, Момо, застерегла вона, коли Мора, попри попередження офіцера Ветермора, запропонувала їй пару книжок. Ну, та й гаразд, мора вже була майже в кінці коридора. Вона кинула погляд назад, побачила, що Ветермор стоїть до неї спиною, занурений у розмову з офіцером Мерфі, якого дівчата кликали Тігером, як того заповідок про вініпуха. Моро. Це було промовлено тихесенько, пошепки, але проникливо. Якось так звучно. Голосом новенької Євки. Єви, яка у Біблії з'їла плід із деревопізнання, за що її разом із мужем було депортовано у цей світ болю й безпорадності. Мора знала, що таке депортація, добре знала, її саму було депортовано в Дулінг за те, що вона депортувала власного чоловіка і двох дітей, не кажучи вже про Гівала, у безмежжя вічності. Євка стояла біля загратованих дверей м'якої камери, вдивляючись у Мору. І усміхаючись. Мора ніколи в житті не бачила такої гарної усмішки. Може, це і відьма, але ж прекрасна. Відьма простягнула руку крізь грати і поманила одним елегантним пальчиком. Мора покотила вперед свій візок. «Далі не можна, утримувана!» – це був офіцер Мерфі. «Зараз же зупиніться!» Мора котила візок далі. «Хапаймо її, зупинімо її!» – крикнув Мерфі, і вона почула тупіт їхніх твердих підошв по кахлях. Мора повернула візок боком і перекинула його, створивши тимчасову барикаду. Полетіли, посипалися обшарпані книжки. «Стійте, утримувана! Стійте!» Мора кинулася до м'якої камери і, сягнувши рукою собі до крижів, вихопила зроблену з зубної щітки заточку. Жінка-відьма так само її манила. «Вона не бачить, що я приготувала для неї!» подумала Мора. Вона відставила руку назад, маючи намір далі виконати її вперед, вдарити під ребра цій жінці-відьмі, просто її печінку, Тільки ті темні очі спершу її уповільнили, а потім зупинили. І Мора не зловних побачила, а прохолодну цікавість. «Ти хочеш бути з нею, чи не так?» запитала Євка поспішним шепотом. «Так», видихнула Мора. «Ох, Боже мій, я так хочу!» Ти зможеш, тільки потрібно заснути. Я не можу, у мене безсоння. Ветермор і Мерфі вже були близько. Лишалися секунди, щоб штрикнути жінку-відьму і припинити цю пошесть, Але Мора нічого не робила. Її міцно тримали ці дивовижні темні очі, і вона зрозуміла, що не має бажання боротися проти їхньої хватки. Та й не очі це зовсім, побачила Мора, то були провалля, отвори в якусь нову темряву. Жінка-відьма притислася обличчям до град, ані на мить не випускаючи з очей Мору. «Швидко, поцілуй мене, поки ще є час». Мора не роздумувала, вона опустила загострену зубну щітку і теж притиснулася обличчям до град. Їхні губи зустрілися. Тепле дихання Євки сковзнуло морі до рота і вниз, її горло. Мора відчула, як благословенна сонливість здіймається з дна її мозку, як бувало колись, коли вона малесенькою лежала в безпеці свого ліжка, обіймаючи ведмежатко Фредді однією рукою, а іншою м'якого дракончика Гассі. Слухаючи холодний вітер з надвору і знаючи, що зараз вона тут у теплій безпеці, спливає в країну сновидінь. Коли білі ветермор і із тігом Мерфії підбігли до неї, Мора лежала на спині перед камерою Євки, перші паутинки розгорталися з її волосся, з рота, з-під заплющених повік, і заснули очей.